Розділ 27 Схил у мав оглядовий майданчик, звідки добре було видно північне ікло. Стоячи на цьому майданчику, Мануна стежила за польотом першого на сьогодні шабаш. Дракони камені летіли вниз, щоб потім змахнути сильними крилами і злетіти в небо. Видовище було чарівним, хоч зараз літали не чорноклюві, а жовтонові. Очолювала їх іскара, стрімко гінаючи крутий схил північного ікла. Її дракон, великий самець на Еміафендір, Сам був природною стихією, поступаючись розміром загиблому татусу. Фендір перевершував того злістю та лютістю. Вони один одного варті, сказала за спиною Астеріна. Інші відьми загону 13 навчали інші шабаши особливостям поєдинків. Зеленокі дівчата Фаліма та Фалона, демони в оляді віддів, відчували особливу насолоду, мучивши тих, у кого щось не виходило. Паскудства були у них єдиним способом підняти собі настрій. Іскара скара Фендір перевалилися через вершину пінічного ікла і зникли у хмарах. Інші 12 вершників полетіли слідом, тримаючи щільним кільцем. Холодний вітер ударяв Маноні в обличчя, ніби піднімаючи повітря. Вона йшла в стіло до Аброхаса, але вирішила затриматися і подивитися польоти жовтуну. Хотіла переконатися, що найближчими трьома годинами їх не буде. Манона окинула погляд міст між горами і пащу входу на схилі пінічного ікла. «Займи наших на весь день», – сказала Манона. А старінній її безпосередньої заступниці єдині дозволялося заперечувати і сперечатися, хоча їй цей привілей був для неї обмежений. Чи збираєшся вправлятися з ним? Манона кивнула головою. «Твоя бабуся погрозила. Якщо я ще раз випущу тебе з поля зору, вона випусить мені кишки». Вітер розніс золотисте волосся старінне, її обличчя прикрашене згорбленим носом виражало настороженість. Тобі доведеться вибирати між нами. Манона навіть не потрудилася висунути залізні зуби. Хто ти? Її шпигунка чи моя заступниця? очах старійни не майнула ні страху, ні каяття за зраду. Я служу тобі, примружилася вона. Вона твоя верховна відьма. Я служу тобі. Манона здивувалася, коли і чим вона заслужила на таку вірність. Вони за були подругами, принаймні у розумінні смертних. Кожна чорноклюга відьма... І так мала коритися і служити спадкоємиці. Але це? Про свої задуми, наміри та сумніви Манона завжди говорила тільки з бабусею, Але зараз щось мусила й сказати Астеріні. Я, як і раніше, маю намір стати головнокомандувачем. Астеріна посміхнулася. У промені хранкового сонця її залізні зуби блищали, мов ртуть. Манона відкинула голову. У навчанні рукопашному бою додати прийоми перекидання. Це мають уміти всі. Незабаром наші польоти стануть вільними. Щоразу, коли жовтоноги підніматимуться повітря, ти теж маєш бути там. Мені потрібно знати, куди вони летять, як літають і взагалі все, що вони роблять. Астеріна кивнула. Я вже наказала нашим тіням стежити за жовтоногими всюди. У чорних із золотими цятками очах заступниці спалахнули лють і спрага помсти. Піймавши запитальний погляд Манони, Астеріна посміхнулася. Невже ти думала, що я так легко пробачу іскарі? Манони зараз пам'ятала залізні нігті іскари що впялися в її спину, поштовх і падіння. Розпухла кісточка, боліла досі, ребра, по яких вдарих в татуса статуса теж. І все-таки вона сказала Астеріні, тримай наших у вуздерці, якщо не хочеш щоб тобі вдруге розбили носа. Пані, ми кроку не ступимо без твого наказу, посміхнулася Старина. Погоничи його підручню, озброєні піками і хлистами тільки заважали Маноні. Вона нарахувала аж три причини, щоб вивести їх із загону. По-перше, їй хотілося залишитись наодинці з Аброхасом. Тепер її дракон лежав, притулившись до стіни чекав, що буде далі. Дивився і чекав. По-друге, їй заважав запах теплої крові, що походив від смертних. Ще більше їй заважало сморід їхнього страху. Може, вчепившись в одного, випустити йому кишки і подивитися, як поведуться інші? З недавніх пір на північному іклі почали пропадати смертні. Казали, що вони переходили мостом на омагу і більше їх не бачили. Сама Манона поки не вбивала жодного, але була б не проти потішитися. А сюди вона прийшла зовсім не за цим. І нарешті третя причина. Аброхас теж наводив людей з їхніми піками, батогами, ланцюгами. Якби вони не кололи і не хлюстали його, дракон не зрушив з місця. Він не боявся хлистів і батогів. Аброхас ненавидів знаряддя смертних. Варто було йому почути свист Батога, як він наїжувався і показував зуби. Смертні вже аж 10 хвилин штовхалися в загоні, намагаючись замінити сідлу прикутому до стіни Аброхасу. Скільки вони мають намір возитися? Якщо вони наближчим часом не осідлають дракона, на неї чекає зворотній шлях на омагу. Туди вона має повернутися раніше, ніж прилетять жавтоногі. Він ніколи не був під сідлом, сказав Маноні старший погонич. Можливо, йому й не бути осідланим. Те, про що погонич не сказав голос, вона прочитала в його думках Я не маю наміру ризикувати своїми людьми заради твоїх забаганки. Краще засунь гордість подалі і вибери собі іншого дракона. Манона блиснула залізними зубами і погрозливо випілила верхню губу. Погонич позаткував, опустивши батіг. Покалічений хвіст Аброхаса вдарив по кам'яні підлозі. Очі дракона безперервно стежили за трьома смертними які намагалися підкорити його свої волі. Підручний клацну батогом зовсім близько від морди Аброхаса. Інші двічі вдарили біля хвоста. І тоді дракон кинувся на них, атакуючи зубами та хвостом. Підручні ледве встигли відскочити. Досить із неї цього балаган. У своїх людей серця боягузів кинула погоничу Мануна. Нагородивши його з поглядом, вона пішла брудною підлогою загону. Погонич схопив її за рук, але Мануна полоснула залізними кігтями по його руці і рушила далі. погонець залишився на місці бурмочичі прокляття. Злизавши кров із нігтів, Манона відразу сплюнула на підлогу. Яка гидота? Кров була із присмаком гнилі, як у трупа, що пролежав не один день. І колір надто темний для людської крові. Якщо відьми справді бували цих смертних, чому ніхто досі не заявив про це в голос? Маноні зараз було не до запитань. Про це вона подумає згодом. Можливо, затягне погонича в затишний кут, і спори йому кишки. Найпростіший спосіб побачити, що загнилина та їдця в нього всередині. А зараз смертні затихли. Кожен крок наближав Манону до Аброхаса. Жирна кередяна межа, проведена по підлозі, була межею безпеки. Переступиш ще її, нарікай на себе. Манона переступила, зробивши три кроки. Кожен крок їй дар і постасям триликою богині, діві, матері і старій. Аброхас змінив позу. Його м'язи напружились. Здавалося, він готовий кинутися на Манон. Ти знаєш, що я? Манона без краплі страху сумнів углянула в його бездонні чорні очі. Я Манона Чорноклюва, спадкоємиця клану чорноклюри. Ти мій дракон, зрозуміло. Хтось із смерти хмикнув. Манона була готова кинутися на нього і вирвати язика, але Аброхас? Аброхас трохи нахилив голову, ніби зрозумів її слова. Ти Аброхас, продовжувала Манона, не звертаючи увагу на мурашки, що бігають по спині. Це ім'я я дала тобі на честь великого звіра. Змія, що тримає між своїми перстнями весь наш світ. Ніхто не знає термінів, але коли трилика богиня накаже, він поглине світ і тоді настане кінець світу. Ти, Абрухас, повторила вона, і ти мій. Абрухас моргнув, знову моргнув, потім ступив до неї. Мануна чула, як репнули батоги, але вона не зрушила з місця, тільки підняла руку і знову сказала. Абрухас. Дракон повернув голову до неї. Його очі кольору чорної ртуті виявилися... Не рівні з очима Манони. Її рука залишилася простянутою. Пальці із залізними нігтями забризкали кроєю смертного. Аброхас потерся мордою об її долоню і запихкав. Його сіра шкіра була теплою і диво м'якою та податливою. Подивившись, Манона розладіла безліч темнозелених, коричневих та чорних украплень. Красу шкіри Аброхаса створювали смуги США. У світі смолоскипію поблискували його жовті зуми, сколоті вкриті тріщинами. Частини зубів бракували, але ті, що залишилися, були в палець завдовжки і два пальці завдовжки. Кожен шрам, кожен пошкоджений зуб і кіготь, скалічений хвіст, все це не було мітками жертв. Зовсім ні, то були трофеї воїна. Аброхасу нав'язали долю приманки, але він був воїном, який хоробро бився із обставинами і залишався живим. Він перемагав обставини та набирався досвіду. «Вийдіть всі!» – наказала Манона, навіть не повернувши до смерти. Їй було не відірватися від очей дракона. Залиште сідло і забирайтеся. Якщо ви ще раз посмієте увійти сюди з батогом, він нагуляється вдосталь по ваших спинах. Але пішли геть. Цокаючи язиками і бурмучучі блайки, смертні вийшли з загону і залишили грачаті двері. Мануна та дракон залишилися самі. Відьма гладила його велику морду. Вона знала подробиці виведення драконів, але Брухас явно народився іншим. Менше інших, затечай мущіший. А може в інше просто не виникало потреби думати. Їх пестили, їх навчали, а вони робили те, що наказують. А брохас навчався виживати. Напевно, це розвило його мислення, він розумів їх слова та жести. А якщо він це розумів, може, він зможе навчити інших драконів, на яких літали відьми загону 13. -ти? Не так багато, але великі перемоги часом починаються з невеликої переваги. Завдяки тямущіщам брохаса, вона настане головнокомандуючим, її відьми займуть на вищі командні пости. Їхній загін виявиться переможцем для ворогів короля. Зараз я одягну тебе сідло, сказала Манона, продовжуючи гладити його морду. Дракон спробував відвернутися, проте відьма тримала його міцно, змушуючи дивитися й у вічі. Тобі набридло лежати в цій смердючі норі? Хочеш вирватися на простір? Тоді не впирайся. Я одягну на тебе сідло та перевірю, як воно тримається. А потім погляну на твій хвіст, і ти мені не заважатимеш. Ці смертні, дурні, зрізали твої шипи. Але тобі зроблять інші залізні, так і як у мене. Вона махнула рукою, показуючи брохасу залізні нігті. І зуби тобі зроблять, як у мене, додала вона, вискалюючи свої залізні ігла. Тобі буде боляче, навіть дуже, тобі захочеться вбити тих, хто полізе тобі в пащу, але ти маєш терпіти. Якщо не вставити тобі зуби ти так до кінця, днів залишишся з цією гнилятини, зрозумів? А брохас шумно видихнув обдавши її пальці гарячою хвилею. А потім, вона усміхнулася драконові, потім почнеться найважливіше. Ми з тобою вчитимемося літати. Ми обов'язково навчимося. І зальємо це корлівство кров'ю. Абрахас зробив усе, що просила Мануна. Підручних, погонича, що з'явилися допомогти, він зустрів сердитим гарчаням. Смертному лікарю, який прийшов видерти йому гнилі зуби, Абрахас мало не відкусив руку. На всі приготування пішло п'ять днів. Коли Аброхасу вживляли у хвіст залізні шпильки, він ледь не звернув стіни. Манона ні на крок не відходила від нього. Вона розповідала дракону, як разом із тринадцятьма літала на мітлах із залізного дерева і полювала на кришанських відьом. Історії, які розповідала Манона, мали двояку мету. Відволікати Аброхаса, якому, звичайно ж, було боляче, і нагадувати смертним, з ким вони мають справу. Якщо тільки вони посміють, покалічити і дракона. На них чекає довга, кривава відплата. Ніхто з смертних не припускався жодної помилки. Усі ці п'ять днів Манона вимушено пропускали навчальні польоти з тринадцятьма. І з кожним днем можливість підняти аброхасов повітря незблаганно зменшувалася. Разом із старіною та Сорель Манона стояла в приміщенні для вправ, стежачи за кінцівкою сьогоднішніх занять. Сорель навчала наймолодших шабашу чорноклювих. Усім цим відьмам не було і сімдесяти. Дурні і майже нічого не вміють. Що погано? запитала Мануна. Вона стояла схрестивши руки, Сорель висока і темноволоса теж схрестила руки на знак пошан. Не так погано, як ми боялися. Остільки з послухом у них не дуже. Поки що ще погано розуміють, що таке Шабаш. І потім їхній командир... Сорель насупила, здивлячись на боязку відьму, перекинуто на підлогу ударом її підлеглої. Або Шабаш вирішив, як із неї вчинити, чи нехай обирає нового командира. Достатньо одного слабкого шабашу, щоб ми завалили військові ігри. Командир шабаша важко дихала, валяючись на твердій кам'яній підлозі. З носа капала синя кров. Манона рипнула зубами. Дай ще кілька днів. Може, сама зрозуміє, що до чого. Навіть у середині клану чорноклювих інших шабашам нема чого знати про чиїсь промахи. Увечері нехай Васта візьме із собою на прогулянку. Манона звернулася на руду відьму, яка навчала інших... Шабаш у мистецтву стрільби з лука. Не знаю, де саме вона знущається із смертних з північного ікла. Зорель здивовано заплескала віями, але натрапила на жорсткий погляд манони Ти брешеш ще більше, ніж Васта. Думав, я не помічала, як смертні постійно витріщаються на неї. І слідів укусів на людських шиях не бачила. Що б відтепер жодного вбито? У нас і так багато турбот. Бракувало ще тільки бунту смертних. Астерина хмикнула, але Мануна виразно подивилася на неї і заступниця відвела очі, надавши обличчю зайвого безневинного виразу. Якщо Васта укладала смертних у ліжко і пила їхню кров, припущення Астерини виявилося вірним, але ніхто звідом не зайкався про дивний смак людської крові. Як накажеш, пані? Засмажені щоки сорель трохи почервоніли. Якщо Мануна була льодом, а Астеріна вогнем, то сорель нагадувала камінь. Пам'ятається, бабуся пропонувала Маноні зробити своєю заступницю саме її. У льоді та каменю є чимало спільного, але Маноні були потрібні якраз вогняні якості Астеріни. Тільки вона могла миттю спалити віддіум або вчепитися в горлянку кожної, хто насмілися б оскаржити владу Манони. Без допомоги Астеріни Манона ніколи б не гуртувала за гін і не досягла таких вражаючих успіхів. Сурель чудово урівноважила Манону та Астеріну. Ідеальній якості, щоб бути третьою. За значимістю у загоні 13. Хто сьогодні і розважається, та це наші зеленовики дівчата, зауважила старіна. Чорноволосі Фаліна та Фалона не переставали зловтішно посміхатися. Вони навчали три шабаші мистецтву метання ножів, використовуючи учениць як живі мішені. Манона похитала головою. Іншим часом, і за інших обставин, вона б заборонила подібну втіху. Але зараз була змушена заплющити на це очі. Нехай роблять що завгодно, аби тримати бойовий дух чорноклювих на належній висоті. А твої тіні? запитала Манона. Вони чим зайняті? Іда й Бріана були двоюрідними сестрами, але вища ж трималися вдвох, не поступаючись у цьому двійнятам. Їх із раннього дитинства вчили зливатися з темрявою та слухати, звичайно, що й тут їх не було. Вони виконували наказ Манони. Ввечері вони самі тобі зроблять доповідь, сказала Стерина. Розвідниці були Маноні далекими родичками, як і вона, обидві народилися і сріблястим волоссям. Але років 70-му вони раптом зрозуміли, що волосся кольору місяця видає його і почали фарбувати густий чорний колір. Вони були вкрай, мовчазними ними і ніколи не сміялися. Деколи навіть естеріна не помічала їхньої присутності доти, доки їхні залізні зуби не спалахували в небезпечній близькості від її горла. Це була єдина розвага Іди і Бріани, хоча над Маноною вони жартувати не наважувалися. Недивно ще й драконів, вони собі обрали кольору Оніксу. «Вам обом теж бути в мене, коли тіні з'являться із доповіддю», – сказала Манона Астеріні та Сорель. «Тоді у варті до дверей я поставлю Ліну та Васту», – повідомила Астеріна. Ці інші тві були запасними вартовими Манони. Васту вона обрала за вмінням посміхатися, аліану з іншої причини. По-справжньому цю відьму назвали Лінею. Таке ім'я встигла їй дати їй м'якосердна матір, перш ніж бабуся Ліни вирвала у матері серце. Той, хто насміювався назвати Ліну повним ім'ям, у кращому разі залишався без зубів, у гіршому – без обличчя. Манона збиралася піти, коли спіймала питальні погляди Астеріни та Сорель. Вона знала, яке питання обидві не наважуються їй поставити. «Через тиждень я піднімуся на барахасів повітря, і тоді ми почнемо літати всім загоном». Це була брехня, але їй повірили. Розділ двадцять восьмий. Минали дні, і не кожен з них приносив селені прикрощі. Рован раптом вирішив познайомити її з цілителями. До місця, де лікували і навчали найкращі всі цілителі, було п'ятнадцять миль, і знаходилося воно на межі володінь смертних і феїв, тобто доступне не всім. Створення цього поселення було одним з небагатьох добрих діянь Мееви. У дитинстві селена мріла стати цілителькою. Вона чула про це дивовижне поселення і часто просила матір відвести її туди. Мати відповідала безмінним ні, до якого додавала туманну обіцянку вирішити колись на деякий південний континент до міста Кесле. Там також була сильна школа цілителів, де керували фейці. Мати робила все, аби вберегти селену від пазурю Маєви. Почувши про рішення Рована, Селена внутрішньо посміхнулася, знала б її мати. І ось стараннями Рована вона потрапила туди, куди мріяла потрапити. Селена охоче залишилася б тут на весь день і навіть на місяць, навчаючись усьому, чому годиться у вивченні верховних цілителів. Як їхні розумні очі відрізнялися від жорсткого погляду Рована. Однак час її перебування в цій казці наяву довелося скоротити вдвічі, причиною була нездатність Селени зробити перетворення. Рован хотів повернутися до фортеці ще до темряви. Поселення цілителів стояло біля річки. Тут відбувався дивовижний спокій. Селена потрапила в інший світ і насолоджувалася кожною хвилиною, поки в голову не зайшла підступна думка. Рован нічого не робив просто так. Навіщо йому знадобилося вести її сюди? Чи не для того, щоб вона гостріше відчула всю нікчемність свого життя? Весь шлях назад Селена мовчала. Коли повернулася до фортеці, Рован оголосив, що завтра врано вранці, вони знову вирушать у дорогу, причому на цілий день. Але куди? Жодного слова. Проголомшило. Емрі щойно дістав печі свіжий хліб, коли в кухню влетіла Селена. Швидко проковтнувши велику скипку, вона запила їжу вчорашнім чаєм і зникла. Старий ні про що не питав. Мабуть, його попередили, що сьогодні Селена йому не помічниця. Руван чекав її біля дверей кімнати з великим мішком у руках. «Для одягу», – сказав він, простягаючи її мішок. Селена запхала туди додаткову сорочку та змінну білизну. Рован повісив мішок на плече. Якщо вже він погодився служити ючним мулом, значить у гарному настрої. В іншому випадку ця роль дісталася б їй. Знаючи характер Рована, Селена не ставила запитань. Вони пройшли через кільце кам'яних вартових, і Селена вкотре відчула поколювання у всьому тілі. Їхній шлях знову лежав на захід. Рован мовчав, поки вони не заглибилися у ліс. Спотворений ранковим туманом. Тільки коли фортеця зникла, Фейд зупинився і відкинув важкий каптур плаща. Селена зробила те саме, підставивши щоки про холодному вітру. Перетворюйся вперед. Вдруге за цей день почула вона голос Рована. Ось тут, розчаровано промовила Селена. А я думала, що ми стали друзями. Рован скривився, нетерпляче махнув рукою, що означало досить балакати. Нам треба подолати 20 миль, сказав він, ніби відстань мала підштовхнути Селену до перетворення. «Ми побіжимо, туди й назад», – додав він, угідливо посміхаючись. При одній думці про двадцятимильну пробіжку у селени затримтіли коліна. Вчорашній похід був маленьким перепочинком перед новими черговими тортурами. Але чого чекати від Рована? Дозволь дізнатися, куди ми побіжимо. Рован стиснув зуби, татуювання на щиті хетнулись. Новий труп на півфейці із сусідній фортеці, картина вбивства та сама. Я хотів вирушити найближче місто, запитати жителів, але… Рован кривив рот і морщився, наче вів внутрішній діалог з собою, але мені потрібна твоя допомога. Тобою смертньою хоче вступлять в розмову. Це комплімент? Рован закотив очі. Напевно, вчорашній похід до цілителів був не перепочинком, а може, він справді хотів зробити її приємне. Перетворюйся, інакше ми втратимо удвічі більше часу. Не можу. Ти знаєш, просто так у мене не виходить. Невже тобі не хочеться подивитися, наскільки швидко ти здатна бігати? В Одерланді я все одно не зможу скористатися цією перевагою. У чому тоді зміст? За цим питанням стояв цілий ліс інших, про які Селана поки що не наважувалася думати. Сенс у тому, що зараз ти на іншому континенті. Ти не знаєш меж своїх можливостей, а перевірити це можна лише в дії. Руван мав рацію. Меж своїх можливостей вона не знала. Якщо тобі цього мало, мені всерйоз потрібна твоя допомога. Ще одна жертва, з якою випали і Я вважаю такий стан справ неприйнятним. Чергова жертва тієї самої сутності. Страшне, витончене вбивство і очі на це не заплющиш. Але, може, після тієї жінки тобі все ще страшно? Рован боляче стиснув її за косу. Це було рівнозначне ударом, батогом для велолюбного коня. Селена Сердито роздула низрі. Я боюсь єдину, прошепіла вона. Непереборного бажання тебе задушити. Але, звичайно, її головним завданням зараз було знайти і знищити сутність помститися за всіх жертв і за себе. Те, через що змусив їй пройти цей чорнявий молодик із блідим обличчям. Таке не забувається і не прощається, Селена уявила, як увіймавши сутність, буває і повільно і неквапливо. Її стиснуло груди, а потім у середині почав розгонятися вогонь. Твоя злість – чудова мотивація. Чися смикати за нею у потрібний час. Чи не тому Руван розповів про труп на півфейці Безсмертний мерзотник. Він розпоряджався нею як рабиною. Захоче – надійшла ввечері на кухню. Захоче – покаже шматок іншого недосяжного життя. Обличчя рувана, як завжди, було непроникливим. «Еліно, зроби гнів своїм мечем, якщо не можеш знайти спокій, то хоча б навчися керувати гнівом. Нехай він буде мостом на твоє перетворення. Не протився йому, просто навчися ним керуватися. Гнів тобі не ворог». А Робін робив усе мислими і немислими, що змусити її боятися і ненавидіти свою спадщину. Те, що він із нею зробив, точніше, що вона дозволила собою зробити, щоб стати. «Це погано закінчується», – тихо промовила Селена. Аліно, не лякайся своїх страшних видінь!» Рова не відступив. Чіпляйся за них. Не проси про них. Не перетворюй на бажання. Просто користуйся ними. Гнів руйнівний. Навряд чи хтось із учителів магії порадив би таки, принаймні більшості. По-перше, ти не більшість. І це тобі подобається. По-друге, гнів руйнівний, коли не вмієш управляти. Якщо темні емоції допомагають тобі перетворитися на потрібний для тебе момент, ти цим скористайся. Можливо, надалі виявиться, що гнів більше не працює, або він стане непотрібною підпорою. Але зараз Рован замислився, ніби щось згадуючи. «Досі всі твої перетворення були викликані гнівом. Так визнай це і оберни собі на користь». Він мав рацію, але Селена не хотіла заглиблюватися у роздуми про причини свого гніву. Вона й так занадто довго прожила в озлобленні. «Досить і такого рівня гніву, інакше емоції стануть некерованими» на глибоко зітхнула, потім ще раз вона дозволила гніву стати якорем, ножем, що розрізає її постійну нерішучість сумніви та спустошення. Вона вдарилася об знайому внутрішню стіну. Ні, то була не стіна. Слабко освітлена завіса, раніше вона вважала, що черпає магічну силу з глибини. Наразі для цього достатньо було пройти через завісу, не бажаючи, щоб магічна сила озвалася, наказати їй відгукнутися. Селені було необхідно зробити перетворення, оскільки у цих місцях Бешкетує огидна сутність. Потрібно виловити цю сутність і дати заслугам. Селена за завісу. Все тіло обдавало болем. Перетворення відбулося. Роман усміхнувся, люто зухвало. Він рухався з дивовижною швидкістю. Селена не достигала за ним. Несподівано Роман з'явився зовсім з іншого боку і знову смикнув її за косу. Селена обернулась. Його на цьому місці вже не було. Куди він зник, вона не знала, але наступної миті раптом ущипнув її забіг. Припини. закричала селена. Він стояв навпроти, зухвало посміхаючись. Селана запам'ятала, як він рухається, пам'ятала його трюки. Вона навіть знала, якої реакції він зараз від неї очікує. Селана схрестила руки, розігруючи очікувану сцену, а сама чекала. Чекала, і потім він зайшов ліворуч, збираючись чи щось тнути в її бік, чи вщипнути. Різко обернувшись, Селана вдарила його ліктем по руці. Другий удар вона завдала йому по маківці. Рован заумер, поторопіло моргаючи. Тепер настала черга селени посміхатися. Рован вишкірів зуби. Його посмішка змусила б заціпеніти будь-кого, тільки Селену. Біжи, дівчинку, і не стій на місці. Його удар був схожий на постріл катапульти, селену понесло вперед. Здавалося, Рован навмисно дозволив кілька хвилин бігти попереду. Перетворення помітно дало їй швидкості, але вона буквально на бігу пристосовувалася до тіла, що змінювалося, перестрибуючи через каміння і стовпи, що впали. Їхній шлях лежав на південний захід. Туди зараз імчала селена, петляючи між деревами. Їх гнів перейшов у якийсь інший незрозумілий її стан. Рован був схожий на среблястий струмок, що з'являвся то перед з нею, то ззаду, але варто йому було наблизитися в притул, як селена повертала вбік. Вона перевіряла свої відчуття, що змінилися. Вона відчувала дерева раніше, ніж їх бачила, і тому легко ухилялася від зіткнення. Загостерне нюх ловив безліч запахів, дубів, муху, дрібних звіря, туману. Туман стелився над підвістком схожий на звивисту білу дорогу. Вона вибігла на широку галявину, стало легше. Селені хотілося дізнатися, чи зможе вона мчати ще швидше, так, щоб обігнати вітер. Рован тримався ліворуч. Селена накачувала сили руки та ноги, насолоджувалася різким диханням. Досягнуте вже не задовольняло її. Їй хотілося більше. Її тілу теж. Хотілося більшого. Дерева зливалися у дві розмиті смуги з обох боків. Ніколи вже Селена не бігала так швидко і безсмертне тіло тріумфувало, війшовши в ритм швидкості. Сильні легені вбивали туманне повітря разом з усіма запахами навколишнього світу. Але інтуїція нагадувала, що це не межа, вона може бігти ще швидше, летіти майже не торкаючись землі. Боги, яке це чудове відчуття? Ще трохи вона змиє у повітря. Захоплення заповнило її кров і захоплювало відчуття нестримної свободи. Це диво дарувало їй необмежене тіло. Рован виринув праворуч, Селена матнулася вліво і з дивовижною витонченістю обігнула дерево, про яке в смертному вигляді, напевно, вдарилася. Зойкнувши від радості, вона прослизнула між навислими гілками. Хіба це перешкоди? Вона промайнула між ними, як дика кішка. І знову Рован наздогнав її, вистрибнувши вперед і вискалив зуби. Але Селена тільки посміхнулася, перескочивши через високий камінь, і навички асасина дивним чином поєднувалися з інстинтом фейського тіла за таку швидкість, за таку впевненість у тілі та рухах вона віддала б, що завгодно. Але чому вона так довго боялася цього тіла? Навіть її душа почала розправлятися, ніби досі нудилася під замком, і тільки біг подарував душі свободу. Її стан не укладався в слова. Радість – ні. Це був відблиск іншого світу. Доки не навалилася чорна стіна горя. Рован біг поряд, проте більше не робив спроби її схопити. Ні, Рован з нею грав. Він дихав тяжко, але рівно. Потім обернувся до неї. Можливо, це була просто гра світла, що пробувалася крізь листя. Але Селені здавалося, що очі фейця сяли від такого ж первозданного, неприборканого задоволення. Він навіть усміхався. Це були найшвидші 20 миль у житті, Щоправда, останні 5 вони бігли повільніше. Коли Рован зупинився, Обидва роти хапали повітря, тільки зараз Селона згадала, що магічна сила її жодного разу не підвела і пробувала вирватися назовні. Магічна сила лежала всередині її терпляче чекала. Тепла, але спокійна. Навіть сонна. Рукавом сорочка селана витерла, спітніле обличчя та шию. Дихання зараз ще не заспокоїлося, але вона могла б бігти далі, долаючи мить за миттю. Їй би так швидкість тіє ночі, коли не хімія. Ні, це нічого не змінило б. Не сама. Продумала кожен крок на шляху до загибелі. Якби Селена врятувала її ті ночі, елоїська принцеса знайшла б інший спосіб. І все тому, що Селена тоді злякалася і відмовилася їй допомагати, відмовилася діяти. Отже, навіть це прекрасне фейське тіло нічого не змінило у долі Нехемії. Варто було Селені повернутися і подивитися на Рована, його задоволене обличчя знов перетворилося на брилу льоду. Фейсь дістав із мішка сорочку і кинув її. Переодягнися. Сказавши це, він почав роздягатися сам. Спина Рована була такою ж засмаглою і початкованою шрамом. Його шрам – це його справа. Але їй не хотілося показувати йому власні. Знявши сорочку, Селена відійшла подалі і перевдяглася, лише переконавши, що Рован її не бачить. Після повернення на неї чекала фляга з водою. Воду Селена випилила залпом, відчувши все, що там містилося, включаючи смак нальоту на дні пляшки. На той час, коли вони досягли місця, подих села не повністю вирівнявся. Містечко було чистеньке, затишне з будинками під червоними черепичними дахами. Ще не з перших хвилин Селені Таровану стало зрозуміло, нікого розговорити не вдасться. Мало того, що вони тут чужі, вони були фейцями. На підході до містечка Селена думала, чи не повернутися їй, але й одразу видав би акцент. Що ще гірше? Після тріумфу, викликаного бігом, маятник хитнувся в зворотній бік. Селено охоче, селено охопило роздратування, яке лише наростало. Жінка задерла навряд чи могла розраховувати на тепліший прийом, ніж фейка, напевно, чутка про їхню появу вже встигла поширитися. Городяни зачиняли вікна і опускали вікониці. Селена думала, що це через рован, який тутешнім жителям здавався чимось на кшталт ходячої смерті. Щоправда, він був надзвичайно спокійним, галасу не здіймав, не гарчав, не погрожував, посмішки на його обличчі теж не було. Але ж не можна вимагати від Рована, що в інший усміхався. Всі розпитування виявилися марними, ніхто не чув про зниклого фейця, чутки про інших зниклих до них не доходили. Жодних підозрілих людей ніхто не бачив, худоба не пропадала. Що, певда, розповідали, що в кожному із сусідніх містечок з'явився злодій, що тягає курей. Жителі говорили, що Вендалін чудове місце, де людина почувається в безпеці, особливо коли фейці та на не ссунуть у наше життя. Такий був підтекст. Скінчилося тим, що Селена спробувала кокетувати з конопатим конюхом на задньому дворі. Хлопець злякано дивився на її загострені вуха і ікла, ніби думав, що Селена ось-ось кинуться на нього і з'їжджив це. Вони брали красивої головної вулиці. Селені хотілося їсти, а ще розвалитися десь і відпочити. Найгірше, що спати їй доведеться прямо на землі. Але під стилу крова не взяв. Мабуть, розраховував переночувати на заїздному дворі Хазяй заявив, що вільний місць немає. Рованов не налили навіть єлю, і після розмови з подавальницею він був похмуріший за хмару. Щоб погасити роздратування, Селена почала міркувати в голос. Я чула історію про диких людей. Напевно, в Вандаліні трапляються такі, але дика людина не обиратиме жертву. Кого побачить, на того й нападе. Але тут свідомо вибір. Він у ті, кого в навколишніх місцях ніхто не знає. Кого не схоплять. Значить, це є створча сутність. Вони досить розумні. Напіфеєць вже не просто жертва. Послання? Але яке? Щоб не пхалися? І чого я ніяк не можу зрозуміти, навіщо було залишати трупи, коли їх так легко сховати чи знищити? Селен зупинилася біля вікна лавки одягу. виставлені товари відрізнялися добротністю та простотою. Жодного порівняння з витонченими сукнями, які вона звикла бачити в торгових закладах графтхолу. У вікні промайнуло бліде, злякане обличчя господині, жінка миттєво замкнула важку фіранку. Невдовзі вбляснув внутрішній засоб. Про всяк випадок. Руан сміхнувся. А тебе, Делюся, такий прийом навіть не дивує. Звик? Чому вас так бояться? За фейцями закріпилася неприємна репутація. Їх справді бояться, оскільки вони звикли брати у смертних все, що забажають, та не платити. Так тривало багато років. Зараз наші закони стали суворішими, проте страх залишився. Невже це було завальованим у суду Маеви? Хто запровадив нові закони? І я, похмуро посміхнувся Рован. Коли немає битв, тітка відправляє мене полювати за фейськими волоцюгами І вбивати їх? Якщо виникає потреба. Рован так само похмуро посміхнувся. Але частіше я насильно повертаю їх у доронелу, а там уже Маева вирішує їхню подальшу долю. Я воліла б померти від твоїх рук, ніж бути страченою Маевою. Схоже, я вперше чую від тебе мудрі слова. Кажуть, у тебе є ще п'ятеро друзів воїнів, вони полюють разом з тобою. Ви часто бачитесь? Бачимось, коли виникає потреба. Усі ми виконуємо накази Маєви, але питати, хто де був і що робив, у нас не прийнято. Кожне слово Рована вимовляється з помітним трудом. Відчувається йому взагалі не хочеться говорити про це бути воїном її внутрішнього кола велика честь. Інакше він думати не міг. Але навіщо йому знадобилося вимовляти це в голос? Вулиця спорожніла. Навіть військи торговці залишилися без нагляду. Села не принюхалася, десь пахло шоколадом. Так, шоколадом. Вона не могла помилитися. «Ти захопив із собою гроші?» «Захопив», – буркнув Роман. «Тільки ти їх не підкупиш». «Чудово. Отже, тоді твої гроші я можу витратити на себе». І почну я з цієї крамниці. Вона кивнула на куратний будинок, над дверима якого розгойдувалася вивіска з гарним написом «Солодощі». Якщо на них не діє магія, спробуємо поводитися як звичайні смертні. Я ще не бачила ідіотів, котрі відмовлялися щось продати за гроші. Ти чула про що я? Але Селена вже зникла за дверима крамниць, звідки дивовижно пахло всілякими смаколиками. Ровану не залишилося іншого, як уйти. Він побачив смертельну бліду господиню і сліпуче усміхнену Селену. Відчувалося, господиня була готова стояти до кінця, тільки через її труп ці зухвалі фейці посміють щось поцупити з її лави. Ви ніколи не бачили фейців, які не крадуть а купують? спитала Селена, ніби прочитавши її думки. Зараз побачите. Селену не хвилювало, як до цього всього ставиться Рован і що він про це думає. У цьому містечку з нею відбувалося те саме, що з них та та Уравтхоль. В імперській столиці зустрічалися діоти, які не бажали допускати смуглошкірих дівчат до своїх модних та дорогих закладів. Але коли вона розв'язувала гаманець і діставала золоті монети, звідки з'являлися запобіжливі усмішки і улесливі слова. Селена мала рацію. У містечку не знайшлося нікого, хто не погодився б їй щось продати. Срібло діло краще за магію. Щойно стало відомо, що двоє дивних фейтів не намагаються грабувати торгівців, а розплачуються сріблом за солодощі книги, свіжий хліб та смажене м'ясо, Містечко знову ожило. Торговці навперебій пропонували все, що завгодно від яблук і прянощів до хитромудрих дрібничок, і всі стали на диво балакуче, до того ж, селена платила більше, ніж коштувало багато її покупок, і не вимагала здач. Рован покірно носив набряклій мішок і з її придбанням. Крім пакета з солодощами, цукерка селена з'їдала на ходу одну за одну. Рован від цукеру відмовився, сказавши, що солодко не їсть ніколи. Селена лише знезла плечима не ставивши запитання про причини. Але навіть наважившись, мешканці містечка не змогли нічого додати до своїх оповідей Ніхто з них не пропадав і нікого вони не бачили. Селен відчувало, що вони не брешуть. Тільки рибалка, який торгував на ринку крабами, розповів, як нещодавно виявив у мережах 5 чи 6 неймовірно гострих ножів. Він одразу ж кинув їх назад у море, вирішивши не зазіхати на те, що належить Богу морів. Але сутність не розрізала своїх жертв. А висмоктувала їх. Щодо ножів вони навряд чи належали Богу морі. Швидше за все, якісь вендалійські солдати перевозили амуніцію і їхнє судно потрапило в бурю. Надвечір її розшукав господаря за двору, в якого раптом знайшлися вільні кімнати. Кращі в місті. Силина була б не проти виспатися на м'якому ліжку, але загострена інтуїція застерегла її. Напевно, їх щедрість помітили не лише торговці. Хтось із місцевої. Хтось із місцевих вирішив, що у цих фейсів грошей кури не клюють, а у Рована розмова з лодіями коротка, розпорошене черево. Таке завершення візиту їм ні до чого. Вона вічливо відхилила пропозицію, і вони з Рованом пішли зустріч помаранчево-жовтим променям заходу сонця, повертаючись у ліс. У них був надзвичайно приємний день. З тими думками селена входила під пологи лісу. Мати назвала її вогненним серцем, але двір і народ бачили в ній майбутню королеву. Для них вона була спадкоємицею двох давніх могутніх родів. Наділена звичайно магічною силою, така королева забезпечить спокій та процвітання держави. Її сила – не лише дар, її сила може стати зброєю. Усі вісім перших років життя вона росла під безперервні суперечки між батьками про її майбутнє. Оспадкувавши зовнішність матері, своїм мінливим вибуховим характером вона пішла у батька. Що буде з нею далі? Це питання часто ставили як придворні, а й правитель інших дуже віддалених держав. А питання порушувалося щоразу, коли ставало відомо про чергову її витівку. Того вечора на неї, як завжди, одягли її улюблений шовковий халат і поклали спати. Батьки думали, що вона вже спить, але їй не спалося. Вона бачила, якими втомленими та засмученими сьогодні були батько та мати. Придворні дошкуляли... Їм запитаннями, питаннями, щось вимагаючи. Вона в не витримала, сказала, що не сміли ображати її маму та тата. Тоді король, її дядько, поклав руку на батькове плече і з м'якою посмішкою сказав, що дитині пора спати. Але вона не могла спати. У Білому замку, де вони мали просторі покої, її ставало гірше, ніж у заміському будинку. Двері батьківської спальні були прочинені, і вона чула, про що вони говорять. Вони розмовляли тихо, але й гострий чуткий слух ловив кожне слово. «Не знаю, Емеліно, чого ти чекаєш від мене», – сказав батько. Вона чула, як він повертається на величезному ліжку, на якому мама її народила. «Що було, те було!» «Скажи їм, що чутки перебільшені, що бібліотекарі через зібниці підняли шум», – прошепотіла мати. «Можна також розпустити чутки. Сказати, що винна зовсім не вона, а комусь просто зручно звалити на неї провину. Це все через маєву? Це все через те, що наші дівчинці не дадуть спокою. Зрозумію, Це не порожні страхи. Все її життя Маева та інші полюватимуть на неї. Їм потрібна її сила. Думаєш, заради цього нам варто погодитися з науковцем і закрити її доступ до бібліотеки? Скажи, чому наша дочка так шалено любить читати? Читання тут ні до чого. І все-таки? Мати мовчала. Їй уже вісім років. Сердито шепотів батько. Нещодавно вона мені зізналася, що її найкращі друзі – герої книг. У неї є Едіон, оскільки вона єдина дитина в замку. Тони кам'яніє при її появі і кого не відвезли від Ріха подалі. Евеліна ми досі серйозно не займалися ні її вихованням, ні освітою. треба вчитися, їй потрібні друзі та подруги. Без цього вона перетвориться на маленьку неприборкану дикунку, яку всі боятимуться. Стало тихо. Потім з кута її спальні долинуло супіння. Я не дитина. Ображено прошепотів Едіон, що сидів на стільці. Він прослизнув сюди майже одразу, як пішли батьки. Він завжди приходив поговорити з нею, якщо вона була чимось засмучена. І чого поганого в тому, що я твій єдиний друг. Тихати. шепнула на нього вона. Позбавлений здатності перетворюватися, Едіон тим не менше молодів надзвичайно гострим слухом. Він чув навіть краще, ніж вона. Так тринадцятирічний Едіон був її єдиним другом. Їй подобалося королівське подвір'я. Більшість придворних балували її там, потурали її бажанням. Але інші діти, які жили в замку, трималися від неї подалі, незважаючи на всі умовляння батьків. Як собаки, що відчувають небезпеку, думала вона. Вони не так розуміють, як відчувають. Вона інша. П'ять років у її віці – велика різниця, вівдарі батько. Може, так і варто відправити її до школи. Хаол і Мауріна всерйоз думають наступного року надіслати Еліду вчитися. Жодних шкіл і тим більше ніякого так званої школи магії. По-перше, це дуже близько до кордону, а по-друге, ми не знаємо, що починає Адерлан. Едіон видихнув і вперся ногами. В основу є ліжка. Його вузьке обличчя було повернено в бік дверей. Він сидів, подрослому насупившись. Їх обох насторожило можливе розставання. Що завгодно, тільки не це. Як у син одного придворного спробував дразнити Едіона, мовляв, відвезу твою красуню. Едіон відлупцював хлопця до безпам'яті за що потім був змушений цілий місяць прибирати кінські гні. Батько зітхнув. «Еваліна, не гнівайся! Але все це не полегше життя ні нам, ні їй!» Мати мовчала. Потім вони почули шелест про та її слова. «Сама знаю!» Батьки продовжили говорити, але тепер вони накрилися ковдрою, і навіть гострий фейський слух не міг вловити їхні слова. І Діон знову засопів. Його очі, в них були однакові очі, виблискували в темряві. «Не розумію, через що скільки галсу. подумаєш, спалили кілька книжок». «Так цими і треба. Коли ми з тобою підростемо, ми взагалі спалимо вщент всю їхню бібліотеку». Вона знала, Едіон не жартує. Якби вона попросила, він спалив би і бібліотеку, і місто, і весь світ. Зв'язки, які пов'язували двоюродних брата та сестру, були не лише кровними. Сюди домішувалося щось ще, чого вона не розуміла. Але Діон означав її житті стільки ж, скільки батьки. І чомусь її прихильність до нього була навіть сильнішою. Вона не відповідала, але не тому, що їй не було що сказати. Двері рипнули, Едіон не встиг сховатися до спальні, війшли її батьки. Мама мовчки встала, схрестивши руки на грудях. Батько тихо засміявся. Неяскраве світло з коридору окреслювало його силует. «І як завжди», – сказав батько, звільняючи прохід для Едіона. по моєму тобі давно пора спати. Ти пам'ятаєш, що завтра в тебе зранку заняття з Кавіном?» Сьогодні ти спізнився на п'ять хвилин. Два запізнення поспіль і тижні роботи у стані тобі забезпечено. Едіон блискавично вискочив із спальні. прикидатися сплячим було марно. Я не хочу їхати до школи, сказала вона. Батько підійшов до ліжка, Едіон у всьому наслідував її батька, мріючи згодом стати таким самим. Її батька називали принцем воїном він мав усі шанси зайняти трон. Але чи хотів він цього? Іноді її охоплювали сильні сумніви, особливо коли батько. Відвозив її в Оленячі гори, або коли вони блукали за дубилим лісом у пошуках володаря лісу. У такі дні батько завжди перетворювався, ось тільки час пролітав так швидко. «Пора ворімф», – говорив батько і сумно зітхав. «Ти нікуди не поїдеш. Батько звернувся на матір, яка, як і раніше, стояла біля дверей. Але ти розумієш, що бібліотекарі сьогодні так переполошились?» Звичайно ж вона розуміла, вона любила книжки і не збиралась їх спалювати. Це була прикра випадковість. Батько їй повірив. «Розумію», – прошепотіла вона. «Я винна». «Ні в чому ти не винна», – сердито заперечив батько. «Шкода, я не така, як усі». Мати не рухалася з місця, схожа на статую. «Я знаю, кохання моє, батько міцно стиснув її руку. Але без твого дару ти залишилася б нашою дочкою, спадкоємицею роду Галатинії. А потім ти стала б королевою. Я не хочу бути королевою». Батько зітхнув. Ця розмова відбувалася у них не вперше. Як завжди, батько погладив її по голові і сказав. «Я знаю. А зараз спи. Вранці поговоримо». Ні, вранці не буде жодної розмови, як не було минулого разу. Про що говорити, якщо вона не могла уникнути накресленої долі? Іноді вона молилася і просила богів, щоб дарували їй іншу долю. Батько поцілував її в чоло і побажав добраніч. Він вийшов, та мати залишилася. Мовчки стояла, дивилася. Тільки потім, коли її почало хилити в сон, мати повернулася, щоб піти. Обличчя матері потрапило у смужку світла. На гарному блідому обличчі блищали сльози. Селену виштовхнули сну. Вона прокинулася, але лежала нерухомо. Не хотілося ні про що думати. Мабуть, це все через вчорашній труп, що підстюбнув її сон. Знову побачила обличчя батьків Єдіона. Селена задихнулася від болю. Щоб остаточно підбадьоритися, вона почала дихати, поки не зникли образ гарної прибраної, схожої на скриньку кімнату, поки не розвіявся запах північного холодного вітру і соснової хвої. Світло ледве пробувалося крізь ранковий туман, над головою височили крони зовсім інших дерев. Села не зіщурилася на мохистому ліжку, її одяг встиг намокнути. Вітер, що прилетів, дихав морем. Села піднесла до очей долоню, шрам нікуди не зник. «Снідати будеш?» – спитав Роман. Він сидів на почупки перед незапаленим багаттям. На її пам'яті це було перше вогнище, яке він склав своїми руками. Селена відповіла на запитання кивком і почала терти очі. Тоді розводь огонь. Ти жартуєш? Руван не прийняв її відповіді. Крехтячи, Селена сіла, схрестивши ноги і витріщилась на коліна. Потім простягла до них руку. Рука не потрібна підпитка. Твій розум сам направить. Полум'я куди треба. Мені подобається, коли полум'я вилітає з пальців. Руван на неї. «Запалюй вогонь, і якнайшвидше», – говорив його погляд. Села знову потерла очі і зосередилась на багатті. «Не напружуйся». Від багаття повіло димом, схоже, Рован задоволений її «Пам'ятай, це як ножик, затиснутий у руці. Тільки замість руки твоя воля. Ніж виготовлений із магічної сили. Нічого хитрого. І всього тільки треба запалити вогонь. Але звідки в неї такий тягар? Поганий сон чи спогад – це все через нього. Сьогодні їй знадобиться більше зусиль». І раптом в неї всередині відкрилася яма, і магічна сила вирвалася звідти. Сила нестила навіть скрикнути. Замість багаття вона заполила навколишній ліс. Коли вітер Рована погасив пожежу і розвіяв дим, феєць лише зітхнув. Ти хоча б не злякалася і не пірнула своє смертне обличчя. Мабуть, він сказав їй комплімент після виплеску магічної сили їй полегшало. Ослабла ця моторошна напруга всередині, вона мовчки кивнула головою. Перетворені раптом здалося їй не найголовнішою турботою.